Condamnatul din groapa cu var nestins Vă rog să nu mă plângeți, să tăceți Plângându-mă, voi m ați zvârliți în foc Vă rog, astâmpărați-vă, băieți Tăcerea mi-ar fi ultimul noroc Voi nu vedeți ce flăcări m-au cuprins? Par mai degrabă limfă grea eu, într-o groapă, stau cu var nestins. Prin plâns, aprindeți varul în carnea mea. Mai bine râdeți, cinici, să păreți. O lacrimă mi-ar fi un dar fatal. Se aprind toți inflamabilii pereți, și voi mai rău ați plânge de pe mal. Sau plângeți de un motiv și mai firesc, și lacrimați bogat și ipocrit eu în groapă supraviețuiesc iar voi aveți atât de văruit